Рис по-китайськи з овочами. Інгредієнти. Рис пропарений. Два пакетика. Велика морква. Одна штука. Жовтий солодкий перець. Одна штука. Цибуля. Дві-три штуки. Кріп. Петрушка. Сіль. Каррі. Солодка паприка. Чорний мелений перець. За смаком. Спосіб приготування. Перше. Відварити рис пропарений до готовності, як вказано на упаковці. Друге. Цибулю дрібно нашаткувати, моркву нарізати тонкою соломкою, перець шматочками та обсмажити овочі на рослинній олії. Третє. Додати відварений рис, спеції та продовжувати тушкувати на повільному вогні до повної готовності. 10-15 хвилин. Четверте. Перед подачею на стіл додати подрібнену зелень петрушки, кропу та прикрасити кільцями цибулі. Примітка. Унікальність пропареного рису полягає в спеціальній технології його обробки – парою під тиском. Це сприяє переходу в 80% корисних речовин з оболонки в зерно – тому пропарений рис зберігає всі вітаміни та корисні для здоров'я людини мінеральні речовини. Після приготування зерна пропареного рису завжди залишаються смачними та розсипчастими, навіть після повторного розігрівання страви. Рис пропарений ідеально підходить для приготування гарнірів, плову, салатів.